Dukung UVTV dengan belanja di UVStore www.uvstar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, nhamadhu wa nastainhu wa nastalfiru wa nawait Billahi min syururi anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdihi Allah, fala mudillala. وَمَا يَدْرِي فَلَا طَال لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 Ama batin, fain asalkan hadis kitab Allah, wa khir al hadi hadi sallallahu alaihi wasallam, wa shal al amri wa kullah mahjasa bita, wa kullah bita dzolala, wa kullah dzolala tinfinah. Masal muslimin, rahimahni wa rahmatu Kita lanjutkan kembali Kajian kitab ikhtikat aimmati al hadif para Imam Alil hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'iri rahimuallahu ta'ala sekarang sampai kepada bab amal ibadi la tujibu lahumul jannah illa bifadlillah amalan-amalan para hamba itu tidak mengharuskan bagi mereka masuk surga kecuali dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Intinya di sini tidak cukup amalan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga yang paling inti adalah rahmat dari Allah SWT. Karunia dari Allah SWT. Namun rahmat Allah, karunia Allah tersebut tidak akan digapai kecuali dengan al-amal as-salih. Kita baca ucapan. Al Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu wa yarawna anna ahadan la taflu jannah. Para imam-imam ila -imam hadith mereka berpendapat bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Wa in amila ayya bagaimanapun amal ibadahnya illa bi wa rahmatihi kecuali dengan Karunia dari Allah, rahmat dari Allah, alatiyah husubihma man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, لا يدخل أهل أماله الجنة. Tidak ada seorang pun yang amal perbuatannya bisa memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya Wala anta ya Rasulullah Bagaimana dengan dirimu Wahai Rasulullah Rasul mengatakan Wala ana demikian pula diriku Illa an yata ghamma Dan Allah birahmatin min Akan tetapi Allah Meliputiku dengan Rahmatnya Ini yang sekali lagi Rasul sabdakan Dan ini yang disampaikan Para ulama Eh ahli hadis bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga hanya karena amal atau eh, perbuatannya, sebanyak apapun eh sebaik apapun tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga kecuali dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa misalnya berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang masalah orang masuk surga Allah mengatakan jaza'an bimakanu ya'malun. Surga sebagai balasan bagi orang yang beramal. Tilkal jannatullati uristum muha bimakuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian. Ya, dikarenakan perbuatan kalian. Mungkin ada yang berdial dengan ayat ini. Bagaimana dengan ayat ini? Maka dijahat pe'il para ulama'. Kata-kata jazaan bimakam ya malun sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Kalau kita bahas bahasa Arabnya, bahasa nahwunya, di situ ada kata-kata jazan bima. Kata-kata ba di situ, namanya ba asbabiyah. Ba hanya sebab saja. Ya, atau ada pun yang memasukkan. Ya, surga hanyalah rahmat Allah سبحانه وَحْتَالَه. Kalau dalam segi bahasa aja, namanya ba asbabiyah. Ba sebagai eh, sebab saja perantara saja ada namanya babul iwad. Ba sebagai iwad sebagai eh misalnya hargalah ya, eh, contoh ya. Surga intinya surga itu tidak bisa dibeli dengan amal perbuatan kita. Ya, eh, kalau kita mau hitung-hitungan kita beramal saleh berapa tahun sih? Hah? Paling palinglah sudah mulai lahir, ya, awek-aweek sampai meninggal sudah beramal soleh, masya Allah, ya, 100 tahunlah sudah paling top, ya, masuk surga berapa tahun? Ah, Khalidin Afia selama lamanya, ya, dalam segi waktu saja, enggak sesuai, ya. antara amal kita yang 100 tahun dengan balasan di surga yang tidak, ya. Ada batasnya. Kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu Wataala memasukkan kita ke dalam surganya, lah. Ini sekali lagi bukti bahwasannya memang amal kita eh, tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu Wataala. Ya, meskipun kita kerahkan ya, waktu kita, tenaga kita, eh, bahkan nyawa kita untuk meraih surga masih belum bisa membeli surga Allah Subhanahu Wataala. Ya, apalagi kalau dipotong dengan ia eh, masa maksiat ya eh. apalagi yang dulu ya eh, belum paham tentang bagaimana akidah sahih tauhid yang benar eh bagaimana ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu masih mampir maksiat dulu mampir bidah dulu mampir syirik dulu masih dipotong dengan eh hal, -hal tersebut maka eh jauh kalau ama kita bisa membeli surga Allah Subhanahu wa Ya. Demikian pula Amal yang kelihatannya kita kerjakan Itu amal soleh Itu pun masih apa? Banyak kekurangannya Makanya ketika selesai sholat fardun Kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Asafirullah, asafirullah Kenapa? Masih banyak kekurangan dalam amal soleh kita Bagaimanapun ya Kita sudah berusaha yakini Pasti ada kekurangan Pasti ada kelah Makanya Rasul mengajarkan istighfar Karena sekali lagi pasti banyak kekurangan Mungkin dari segi keikhlasan kita Mungkin dari segi ya, Itibak kita kepada Sunnah Rasulullah SAW Dan sudah sering kita ya, Adakan sensus di kajian Kalau anda meyakini anda sudah Ikhlas, apakah anda sudah itibak Kalau anda sudah mengaku itibak Kita mau tes ya, Contoh masalah, salat anda Lima kali sehari anda lakukan Bahkan lebih dari itu Dengan ya, selas-selas sunnah Pernahkah di antara antum Pernah membaca secara tuntas bagaimana sifat sholat Nabi? Ya Coba di sini saja. Berapa yang sudah membaca saja? Sudahlah. Paham nggak paham yang perlu sudah baca sudah katakan. Siapa? Eh? Ya. Dalam Syeh Bukhari ada kitabus sholat, Syeh Muslim ada kitabus sholat, Sunan Abu Dawudin Miri ada hari-hari tenang sholat. Sheikh Albani punya kitab sifat sholat Nabi. Syekh Abdul Aziz bin Bas punya sifat sholat, sholat Nabi ada yang pernah mengkhatamkan ha eh? nah, habatan saya sudah dari awal masih <tuh> berat paham ada ya apalagi kalau dites sudah paham apa, apa ini sekali lagi apa intinya masih banyak kekurangan di dalam amal perbuatan kita yang kita yakini ini kita sudah apa usaha maksimal namun yakini pasti ada celah ada kekurangannya makanya eh, sekali lagi jangan pernah mengatakan Bahwasannya amal-amal inilah yang masukkan kita ke dalam surga. Amal-amal kita masih sedikit. Eh amal kita masih banyak. Eh kekhilafan. Banyak kurang ikhlasnya. Maka bagaimana kita bisa apa? Meraih surga Allah yang luar biasa kenikmatannya. Kata Rasul dalam hadis yang, yang suhaib. Hadis kutsi. Allah mengatakan. Aku sediakan bagi hamba-hambaku. Surga. Yang tidak pernah dilihat oleh mata bagaimana ek eh, kenikmatannya keindahannya tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia karena begitu luar biasanya nikmat di surga Allah Subhanahu eh, Wataala. Makanya amal kita masih belum bisa meraih ek eh, untuk sebagai harganya surga Allah Subhanahu Wataala. Maka Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang amal perbuatannya bisa memasukkannya ke dalam surga. Kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Al-Syeikh atau al Imam Al-Bakar Ismail Fa inna amalaw lil khairi Wa tanawulaw lil ato'at -ta Inna ma anfadri Anfadri Anfadri hujja wa la Jadi ya, katakan disini bahwasannya Bahawa amal perbuatan manusia Yang baik, amal ketahatan manusia Itu dari minfadrillah Dari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Eh bukan hanya karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena kekuatannya. Contoh yang sering kita sampaikan, kita bisa tadi melaksanakan salat subuh atau salat maghrib berjamaah hadabi fadlillah. Eh, buktinya apa? Ketika kita mendengarkan mu'adzin mengatakan hayyalah sholat, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wa laqwaat ala billah. Ini pernyataan dari dalil kita. Eh, bahwasanya, eh apa yang kita lakukan dari semua ketaatan itu awalnya dari hidayah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa masuk surga juga karena Bismillahirrahmanirrahim ya, maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah untuk selalu mengingat semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala wa inta udzunikmatallahi la tosohah jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Eh mulai nikmat jasmani sampai rohani luar biasa banyaknya. Eh kita bisa hadir di majlis ilmu seperti ini semuanya bi fadlillah, bukan semata-mata karena kekuatan kita, kecerdasan kita. Eh makanya Rasul mengatakan, "Faman wajala khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, Hanyalah dia memuji Allah. Jangan apa mengatakan karena saya. Ya, karena saya orang pintar karena saya, ya orang yang kuat. Enggak, ya tidak sama sekali. Ya orang seorang muslim harus betul-betul merasa dirinya sangat jauh dari kesempurnaan, butuh ya untuk terus memperbaiki diri dan dia selalu apa? mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Fa man wajada khairatan falyahmadillah." Barang siapa yang dapatkan suatu kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala karasammoe jadi eh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia la haula wala quwata Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat sabar. Punya ada yang berbuat sabar. Cetakan ya Pak. Kok ini ada terputus ini ada yang terputus nyambung. nah di sini ada tambahan fa inna amalahu lil khairi wa tanawlau li ta'ad inna makan an fadlillah, eh sesungguhnya amal perbuatan yang baik dan yang taat sesungguhnya itu semuanya bersumber dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala alladhi law lam yatafaddal bihi alaih lam yakun li'hadin allaih hujatun Wala Atabun, eh ya, atau itabun bahwasanya seandainya bukan karunia dari Allah Subhanahu eh, Wa Taala, maka tidak akan mungkin orang itu bisa berbuat apapun. Makanya kita keluar dari rumah diajarkan dikir Bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu Allahu lahaula walaqwa taillah illah billah dengan meminta pertolongan dari Allah. Eh ya, ini adalah sunannya Rasul ketika keluar dari rumah membaca zikir bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah yang pertama minta tolong kepada Allah eh kenapa kita sekali lagi tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa eh bagaimanapun eh kekuatan kita keadaan kita eh sekali lagi manusia itu tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa eh sebagai pejabat sebagai aparat dan sebagainya eh, jangan potenang petenteng Karena apa? Eh, semuanya bismillah. Eh, orang yang kaya, eh orang yang alim dan seterusnya. Eh, ingat semuanya bismillah. Sane bukan karena dari karunia karunia dari Allah ni, dari Allah tidak akan mungkin bisa meraih hal-hal eh tersebut, harta, jabatan, apapun. Ya, eh, karena sekali lagi kita diajarkan oleh Rasul untuk selalu ingat semuanya dari Allah. BismillahitawakatulAllah lahawla walaqwa ta illa billah. Ini juga apa? Ya, ajaran Nabi SAW Agar kita tidak sombong Tidak sok Ingat sekali lagi Semuanya bifadrillahi ta'ala Seandainya bukan karena Rahmat dari Allah Lam yakun liadin ala lihujjatun wala adabun ya, Tidak boleh Bagi seorang pun Untuk ya, memprotes Allah Ataupun tidak ada alasan apapun Untuk menyimpang dari ajaran Allah karena semuanya bifadrillahi ta'ala Sebagaimana Allah berfirman di sini sampaikan oleh Ash'ab. Ya, jazakallah khairan. Jumpa kembali. Nah, kata al Imam Abu Karimahilah. Rabbal Allah Allah berfirman: Walaula fadlul Aleikum warahmatuhu minkum min ahadil abadan, walakin Allah yuzaki man yashaa. Seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, tidak akan seorang pun di antara kalian bisa mensucikan dirinya. Ayat selama lamanya. Ya kita demikian pula. Kita mungkin sekarang ini di antara kita sangat yakin, pasti saya bisa puasa di Ramadan Padahal, dahulu ya, para salafus saleh setengah tahun sebelum datangnya Ramadhan. Mereka banyak berdoa kepada Allah. Untuk dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Karena kita gak tahu. Kita masih bisa hidup atau tidak. Jangankan untuk Ramadhan. Setelah kajian ini. Gak tahu. Eh mungkin sudah. Didatangi malaikat maut. Kita gak tahu. Ya, siapa yang tahu? Ya umur kita. Makanya. Banyak sekali lebih berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar kita dipernemukan dengan bulan Ramadhan. Dalam keadaan iman. Dan keadaan sehat walafiat. Dan dalam keadaan berisah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Makanya Kita setiap kali sholat membaca Iyakana budu Waiyakana sa'id Hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami Mohon pertolongan Di antara hikmah Kenapa digandingkan antara Iyakana budu Dengan iayakana sa'id Minta tolong termasuk ibadah Kok digandingkan juga dengan ibadah Kata Pak Ulama, karena tidak akan mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Kita setiap kali selesai sholat subuh misalnya, diajarkan zikri Rasulullah SAW. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa asli ibadati. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan untuk aku bisa Pak, berdikir kepadamu untuk aku bisa bersyukur kepadamu, untuk aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah ayat eh, bukan sekedar ucapan diri semata namun harus kita perenungkan maknanya. Inilah yang harus kita yakin, kita tidak punya apa-apa. Kita enggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad, Allah tanpa kita bergantung. Eh bakal setiap kita kajian kita selalu membaca innal hamdalillah nahmadu ya segala puji bagi Allah kita memujinya karena luar biasa nikmat Allah atas kita dan di antara nikmat yang luar biasa kita diberikan hidayah taufik tau al aqidah sahihah ya di luar sana banyak akidah sesat di sana banyak kelompok-kelompok sesat Kelompok kawai teroris dan sebagainya Alhamdulillah kita tahu sunnah Di sana kelompok-kelompok banyak berbuat kesyirikan berbuat kebitahan Alhamdulillah kita tahu dakwah sunnah Ini nikmat yang luar biasa Yang tidak Ea Semua orang diberikan nikmat tersebut oleh Allah SWT Makanya seorang ulama al-sunnah As-salaf yang bernama Fudel bin Iyad Rahimallah mengatakan Ma'an amallahu ala abdi ni'matan A'dhoma min an arrafahum la ilaha ilallah tidak ada nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada Allah memahamkan mereka tentang makna la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang akidah yang, yang benar, ya. Nauzubillah kalau kita lihat di sana luar biasa, ya, sesatnya kelompok Syi'arafidhah bagaimana mereka ya, memnistahkan Al-Qur'an, eh, bagaimana mereka ya, melecehkan Allah, bagaimana mereka menghina malaikat, menghina para nabi. Eh bagaimana mereka kelompok teroris membunuh sesama kaum muslimin? Eh mereka membuat ekonar eh, dan sebagainya. Alhamdulillah kita bekerja nikmat yang luar biasa. Hidayah Taufik. Eh hidayah berupa apa? Eh tahu aqidah yang solehah, aqidah salah pesoleh. Eh sunnah Rasul saya selam. Eh meskipun banyak ujian cobaan ini memang sudah ada. Eh takdir dari Allah Subhanahu wa taala, jaji mati dikatakan wahabi dikatakan, adhan radikalisme dan sebagainya. Eh padahal kita alhamdulillah yang terdepan dalam eh, memang hantar membantah kelompok terorisme. Eh, dalam buku kita, ceramah kita dan seterusnya. Eh namun itulah kelompok-kelompok sesat menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Eh namun inilah kalau orang mau surga ya eh, panjang jalannya dan penuh dengan onak dan duri Huffatil jannati bil magarih. Kata Rasul, surga dikelilingi dengan yang tidak tidak enak-enak ya. Sesuatu yang apa? Ya, eh, butuh kesabaran. Maka ya eh, kita wajib meyakini ini adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Bersamaan dengan itu wajib untuk kita apa? Bersabar. Inilah senjata orang-orang yang eh, mu'min Ajaban li ammin mu'min inna amrahu kullahu khair. Istimewa perkara perkara beriman. Semua perkaranya baik. In asobat ussarra syakara Jika ditimpa eh suatu hal yang menyenangkan, nikmat Allah, dia bersyukur. Eh, nikmat Allah bukan hanya uang fulus, bukan hanya kedudukan, bukan hanya rumah ataupun kendaraan dan seterusnya. Namun nikmat Allah yang paling wajib untuk disyukuri, nikmat hidayah, mengenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah al aqidah sahihah. Eh, ini adalah nikmat yang wajib anda kita syukuri. Bersama dengan itu pula, in asabatul darah sabar. Jika ditimpa sesuatu eh, yang tidak menyenangkan, eh, ujian, caci makian dari orang dikucilkan. Ini ajaran eh, sesara sebagai padahal yang kita baca hanyalah abah alquran sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Eh, kita abah kata rasulullah saw sabar fakana kera lauh dan itu baik bahaginya. Eh, sekali lagi. Hidayah, Sunnah, Hidayah Tauhid ini adalah nikmat yang luar biasa kata para ulama Al Sunnah wal jamaah Wajib kita syukuri. Namun, eh di sisi yang lain, itu butuh apa? Eh, kesabaran. Karena orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di zaman kejahilan manusia, di kalau manusia telah menjauh dari akhlak Sunnah, menjauh dari ajaran akidah salafus fusalah, eh maka Islam semakin apa? Terasing. Sebagaimana kata Rasul. Bada Islam mageribat wasai udhgeribat kama bada fatu baril kurabak. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan dan beruntunglah orang terasing, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Rasul s.a.w. Jikalau manusia menyimpang dari ajaran alusunnah wal jama, ya eh, antara buktinya jarang, ya eh, kajian-kajian di sekililing kita di negeri kita mengajarkan misalnya bagaimana akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad rahimallahu, akidah Imam Malik, akidah Imam Abu Hanifah, akidah salafus saleh Ibnu Abbas Asma'il, ya. Eh, ini karena apa? Eh sungguh jauhnya kaum muslimin dari akidah salafus saleh. Padahal dulu pada zaman salaf kitab-kitab akidah itu luar biasa, ya. Eh, atau akidah Ahlussunnah itu suatu yang eh suatu yang si maklumi. Eh seperti masalah Allah di atas langit eh bahkan para sahabat yang jauh dari majelis rasul budak pengembala tahu eh di mana Allah Allah dia selang ketika dia tanya rasul saya selang nah mencoba tanya gitu eh sekeliling kita di mana Allah ya eh, banyak yang tidak memahaminya ini sekali lagi nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri dan kita ajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah kepada akidahnya rasul Akidah para Sahabat Rasul S.A.S. yang dengan ini Insyaallah umat akan menjadi jaya, umat akan mulia di atas muka bumi ini. Bukan dengan langsung apa Mendirikan khilafah, teriak-teriak di jalan kita derikan khilafah khilafah. Namun akidah nul putul istilahnya. Naudzubillahin ya. darah Rasul S.A.S. membangun masyarakat yang ya, Islami, membangun masyarakat yang benar, yang soleh itu dengan apa menanamkan aqidah yang, yang saleh sepuluh tahun pertama di kota Mekkah tidak ada ajaran lain kecuali atauhid al aqidah atauhid al aqidah makanya muncul generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah Sallam namun ketika umat Islam sudah tidak lagi mengenal aqidah yang saleh selama umat tidak lagi eh mengenal tauhid yang benar sunnah Rasulullah Sallam yanilah keadaan kaum muslimin ditindasi mana-mana dihina di mana-mana ini semuanya apa sebab diri kita sendiri tidak mau kembali kepada agama Islam yang sebenarnya Islam ala Rasul Islam ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya Allah, Allah Rasul mengatakan sallallahu alaikum dulla la yanzi hatta yanzi ulagi Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian Agama apa? Ya Islam. Islam yang mana? Islam Nusantara, Timur Tengah, Amerika, Eropah tidak. Islam ala Rasulullah, Islam ala Sahabat Rasulullah. Itulah yang diucapkan Imam Malik rahimahullah. Lain yusleha akhirahatil umat ilah maaslaha awalah. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki. Generasi pertama umat Islam Umat Islam ini Yaitu para sahabat Rasulullah SAW Mereka yang telah menguasai dunia Telah membenggang dunia Menaklukkan dua negara kuat Ya ya dikuasa Romawi dan Persia Diantai dengan At-Tauhid Dengan Al-Aqidah As-Saheha Nah Ini sekali lagi Kewajiban kita seorang Muslim Untuk meyakini semuanya Bifadrillahi ta'ala Demikian pula Allah mengatakan: Walaulah fadlillahi alaikum warahmatuhu, labtabatum syaitona illa kalila. Seaninya bukan karena karunia dari Allah Rasul Kalian dan karena rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit saja. Eh, tanpa perlindungan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tidak mungkin kita bisa eh di atas seratan mustaqim. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Eh, pada sudah yang kita sampaikan tadi setiap kajian kita dia ingatlah ai ya, Rasul dengan khutbatul hajah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuh semuanya apa kita gandungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga yaqtasu bi rahmatihi man Allah mengkhususkan orang yang kahat, Allah yang tanjaki dengan apa rahmatnya. Demikian pula yang lebih tepat dari ini semuanya ada suatu ayat ya Berkaitan dengan para penghuni surga. Para penghuni surga ketika sudah masuk surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahiladihadana lihada, wa makunna lina tadiya laulah anhadana Allah. Eh, para penghuni surga ketika masuk surga, mereka ingat aqidah ini. Itu apa? Eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Eh, sampai kita bisa apa? Masuk surga. Alhamdulillahiladihadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan ini. Ya, laulah anhadian Allah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan mungkin bisa masuk surga, tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa? Bertertunjuk. Ya. Maka banyak-banyaklah kita minta tertunjuk kepada Allah. Selain kita apa juga berusaha untuk mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah itu juga bukan dengan cuma-cuma doa saja. Eh, bukan sekadar mengatakan Eh, nasratal mustaqim Namun perlu usaha Apa usahanya? Dia antara mendatangi majlis ilmu Yang dibacakan di dalamnya Kala Allah, kala Rasul Firman Allah, sabda Rasul Ucapan para sahabat Eh, betul-betul rajin Mencari kebenaran Sebagaimana kata Allah Alladina jahadu Fina lanah diannahum sebulana yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, ada yang malas-malasan, ya sesuai dengan kadar air amal perbuatan yang tersebut, coba kita lihat, kita perhatikan sejarah seorang sahabat Rasul, Salman Al-Farisi, Radul Ta'anuh kenapa kesungguhannya mencari hidayah, dari Persia eh, kalau Sekarang sekarakiran sekililingnya pergi ke kota Madinah mencari hidayah, maka Allah berikan apa? petunjuk Namun Abu Jahal, meskipun dekat dengan Rasul pamannya Rasul, namun dia tidak mau menerima hidayah maka Allah sesatkan Allah jadikan dia mati dalam kalang kafir sampai Allah turunkan ayat Taqbat yada Abi Lahbin watat. Jari sekali lagi. Wajib bagi kita terus minta eh hidayah kepada Allah. Allahumma ini asalul kalhudah watu kawal afawal ghina. Kita minta kepada Allah Robbanalatuziikulubana ba'daidhadaitana wahhabillanabilkarma inna kaantal wahhab. Kita minta kata pada Allah istiqamah ya mukalibalulub sabit kalbi aladinik. Karena di zaman yang penuh fitnah ini luar biasa. Eh banyak yang dulunya tahu akidah saleh akhirnya menyimpang terkena al shubuhat. Berapa banyak yang dulunya menjadi istilahnya pendekar. Eh, al-sunnah wal-jama'ah. Sekarang menjadi corongnya khawarib. kelompok teroris. Hidayah di tangan Allah SWT. Maka perlu terus kita introspeksi. Perlu usaha. Cari hidayah terus. Minta kepada Allah. Dan jangan pernah, apa sok atau sombong. Eh, mengatakan, tidak apa-apa. Datang ke majlis yang lebih tidak. Eh, saya sudah, Pak. Faham akhidah saya. Hati bukan di tangan kita. Di tangan Allah SWT. Ayah eh, Rasul mengatakan "Kullu qulubi bani Adam baina usbu'aini min rahmi Rahman yukallibu kaifa yas'a". Sesungguhnya hati semua anak Adam di antara dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan apa kehendaknya. Eh harus kita betul Betul menjaga eh, aqidah yang telah kita pelajari dari aqidah asalahul saleh. Eh jangan kita Sok karena sekali lagi kalau sudah Allah sesatkan wa mayyudlil fala hadiyah kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa apa? Memberikan petunjuk Kepadanya, ini sekali lagi ya. Nikmat yang luar biasa Kalau kita mau merenungkannya eh, Lebih dari harta, lebih dari para jabatan Hidayat taufiq wal isyad Wajib kita jaga erat, sampai akhir Hayat kita nanti, semoga Allah Memberikan kepada, memberikan kepada kita Keisi untuk berjalan Di atas sunnah rasul, dan di atas Pemahaman para sahabat rasul sallallahu alaihi sallam Sampai akhir hayat kita nanti Sekali lagi semuanya butuh ya, doa dan butuh al-amal. Nah ini bab berikutnya masih ada kaitan dengan kaidah tadi tugas manusia berdoa berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wataala iaitu berkaitan dengan ar-razik wullah yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Kata al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah. wa inna Allah taala yarzuqu yarzuqu kullal hayyin makhlukin. rizqal rizq al ladhi bi tawamul hayat sesungguhnya Allah dialah yang memberikan rezeki kepada setiap yang hidup yang Allah ciptakan berupa rezeki yang makanan setiap hari yang dengannya dia bisa apa hidup ini adalah tauhid apa namanya Al rububiyah Allah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta dan Allah yang memberikan rezeki. Di sini sekali lagi adalah keyakinan seorang muslim terhadap akidah tauhid rububiyah. Namun tidak cukup ya untuk kita menjadi muslim sejati hanya dengan tauhid rububiyah. Kata para ulama, kalau kita sudah meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, wajib untuk mengesahkan Allah dalam dalam ibadah. Ya. Makanya orang miskin jahiliyah, mereka statusnya tetap miskin, padahal mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Abu La'hab C mereka yakin Allah sang pemberi rezeki. Sebagaimana Allah Firmankan: "Kol man kuminas kum sama iwal ardi ama yangni keusam awal absar." Wa mayukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wa man yudabbir al amra fasayqurun Allah katakanlah siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi ini Allah perintahkan rasul untuk bertanya kepada orang musyrik jahiliyah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun di bumi siapa yang menciptakan penglihatan pendengaran siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dan kepada yang mati dari yang mati kepada yang hidup dan siapa yang mengatur alam semesta orang musyrik menjawab Allah fa sayqulun Allah mereka yakin cuma kenapa kok mereka dikatakan musyrikin karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja eh, ya. mereka masih mau beribadah kepada eh berhala-berhala kepada wali-wali yang telah telah mati di antaranya alat berhala mereka yang adalah seorang yang dermawan di zaman dahulu kala. Yang ketika musim haji membuat adunan roti. Kemudian dibagikan cuma-cuma kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal. Dikeramatkan. Diminta-mintai. Di Allah. Itulah berhala mereka yang bernama Allah. Orang-orang musyrikin. Mereka dikatakan musyrikin. Karena mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka tidak cukup. Hanya meyakini Allah sang pemirsa rezeki. Namun juga apa? Harus. Mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Apalagi Allah mengatakan, Waladina ta'duunamin dunhihi, ma'yanikuunamin ketmir, inta'duum layas maudhu akum, walasami umas ta jabulakum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit arif. Artinya para malaikat yang disembah oleh sebagian orang. Para Nabi yang disembah oleh sebagian orang, para Wali yang disembah oleh sebagian orang, mereka itu tidak bisa menciptakan apapun, mereka tidak bisa memberikan rezeki apapun, meskipun kulit Ari, kulit yang nempel dia apa, bisikur, mereka makhluk tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa disembah? Maka kewajiban kita harus meyakini Allah satu-satunya Sang Pemberi Rezeki dan harus kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita serahkan semua ibadah kita baik doa kita, harapan kita, eh takut kita, istighosa kita, nazar kita, sumpah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sesungguhanku hidup dan matiku. Hanyalah untuk Allah, Rab semesta alam. Nah, sekali lagi, kita semua meyakini Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Kemudian di antara pelajar berharga selain tadi. Yaitu bahwasannya, kita harus betul-betul yakin. Selama kita sudah berusaha, yakini Allah akan memberikan rezeki. Ya. Jangan takut Apa? Eya mati kelaparan karena banyak anak misalnya, ya Allah mengatakan, ya <tip> wala tak auladakum khasyata imlaq nahnu nazoqo kom wa iahum jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran karena takut kemiskinan kami yang bicara zaki kepada mereka dan kepada apa? ini jaminan dari Allah swt makanya dalam Islam dianjurkan untuk banyak banyak anak karena apa harus orang muslim yakin rezeki di tangan Allah ya kucing haja banyak anaknya nggak takut apa ya, pokoknya sama binatang nggak udah bilang ini namun bukan artinya apa kita pasal bangkuan yang penting harus ada, ada usaha ya kita yakin Allah beri rezeki Allah telah menjamin rezeki tersebut kemudian apa ada usaha Di antaranya apa Rasul mengatakan Lautawakalum Allahak, kau tawakulih, la rozakukum kama yazuqtera yadukhimasan wa irahabietonan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Ya. Dia terbang dari sarannya pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan apa? kenyang ini adalah apa? Menggabungkan antara usaha Dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'wakal Bukan apa? Santai-santai Bukan bermalas-malasan Tidak Usaha yang keras Eris ala menfauka Inilah Islam Mengajarkan untuk manusia itu berusaha Beramal semaksimal mungkin Meraih yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat Eris ala menfauka Kata Rasul Berusaha semaksimal mungkin billah. Namun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh maka sekali lagi, eh jangan pernah takut kelaparan, takut mati kelaparan, eh kan Allah yang akan memberikan rezeki, tidak mungkin. Yang penting apa? Usaha. Jangan hanya mengatakan Allah memberi rezeki kalau saya enggak usaha, kalau Allah beri takdirkan dapat rezeki akan dapat. Ini adalah orang yang apa? Yang eh, majnun. Ya, eh, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, man sabab aladhi huwa sabab hadza qatun al akal orang yang meninggalkan sebab usaha dia ada kurang akalnya setengah. Ya, waman ek tamada adalah sabab hada syirkun konfit tauhid. Namun kalau orang itu menyandarkan kepada kerjanya saja, usahanya saja tanpa tawakal kepada Allah, ini merusak apa? Tauhid menggabungkan antara usaha dan apa? Tawakal minta tolong kepada Allah. Ini Muslim sejati beramal semaksimal mungkin. Untuk meraih dunia akhirat. Dan apa tawakal kepada. Seperti tadi. Surga enggak akan mungkin kita bisa raih. Kecuali dengan dua. Eh dengan rahmat dari Allah. Eh kemudian dengan apa? Amal usaha. Demikian pula. Urusan dunia. Semuanya ada hukum. Sebab akibat. Enggak akan mungkin kita sukses. Tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian dengan apa? Usaha kita. Ini sekali lagi. Ada hukum sebab. Sebab akibat. Ini yang. Perlu kita sampaikan bahwasanya rezeki Allah itu akan bisa kita capai dengan usaha dan juga ya doa. Wawaiyadmanuhu Allah liman abkaan khartih. Ini adalah jaminan dari Allah untuk Allah meriziki, memberi rezeki kepada mereka. Wa mamin da batin fil ardi illa alallahi rizkuh. Tidak ada binatang atau hewan atau makhluk yang melata. Berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada kepada mereka. Eh, semut saja salam satu, eh, sarangnya ribuan, eh, bisa hidup mereka luar biasa. Namun apa mereka juga kita lihat berusaha mencari makanan dan sebagainya. Eh, meskipun harus dengan cara yang yang halal. Eh, kalau binatang tidak tahu haram-haram, eh, namun seorang Muslim harus tahu mana yang halal mana yang yang haram. Jangan mengatakan, loh, ini rezeki dari Allah iya tapi jangan pakai mencuri jangan korupsi ya namun dengan cara yang apa halal wa huwa allazi razaqa min halal aw haram eh betul Allah yang memberikan rezeki dari rezeki itu ada dua yang halal atau yang yang haram orang jual beli halal namun dengan riba jadi rentenir itu haram ya dan Allah mengatakan itu betul Jual-jualnya rezeki dari Allah ya rentannya dapat uang itu rezeki dari Allah cuma ini rezeki yang apa yang haram, yang mana Rasul mengatakan, ya, eh, bawasanya ahalal riba, ahalal bayar, haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Di antaranya apa? Eh, Eren tenir tadi. Eh sekali lagi rezeki itu ada dua, rezeki yang halal, ada yang yang haram. Eh, Rasul juga mengatakan, eh, tidak ada satu daging pun yang tumbuh dari yang haram kecuali apa? neraka sebagai eh, tempat tinggalnya bahkan kalau kita makan dari yang haram kata rasul ya fa anna istajabullah bagaimana doa kita akan digabungkan maka eh, harus kita banyak introspeksi dari mana harta kita karena semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan wa kadzalika razaqaz zinatal fadil amma yahya demikian pula Allah memberikan rezeki eh, tambahan selain daripada makanan yang merupakan kebutuhan sehari harinya artinya rezeki Allah, nikmat Allah sangat luar biasa maka kewajiban kita untuk banyak banyak bersyukur kepada Allah dan untuk kita berusaha menggapai yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Ya ini akhir daripada kajian kita pada malam hari ini dan dan ini juga pula akhir kajian kita sebelum ramadan minggu depan kita. Akan liburkan sampai insya Allah Bulan Agustus Awal Agustus karena bulan eh, Juni Ramadhan gak mungkin eh, Kemudian bulan Juli kita ada Diora Masyai dari Yordania eh, Ahad ketiga eh, Kemudian juga kalau kita masuk Ahad ke, eh, berikutnya Ini masih belum bisa Jadi sekalian Agustus eh, Ahad Selasa pertama Insya Allah kita akan lanjutkan Kalau masih ada Ahad eh, usia yang panjang diizinkan taala wallahu taala kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumul perhatiannya ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam talaabul ilmi dalam kita berpegang teguh dengan tauhid dan sunah rasul sallallahu di atas manhad para salafus saleh Aku berkata ini, Wa akhirnya da'wana katakan, Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Uvit TV dengan belanja di Uvit Star. www.uvitstar.com